Jabur 58 dari ayat 1 sampai 11 Untuk pemimpin musik, menurut lagu Jangan Benasakan, Mas Murdaud Benarkah kamu menegakkan kebenaran, hai kamu yang membisu Adakah kamu menghakimi dengan adil, hai anak-anak manusia Tidak hatimu merancang kejahatan, tanganmu melakukan keganasan di bumi ini Orang jalim tersisi sejak dalam rahim. Mereka sesat sejak lahir. Mereka berdusta. Racun mereka seperti racun ular yang bisa. Mereka menutup telinga seperti ular tedung yang tuli. Yang tidak mahu mendengar suara tuannya. Walau betapa bijak memujuknya. Patakanlah gigi singa-singa muda itu, ya Allah. Cabutkan taring mereka, ya Tuhan. Biar mereka hilang seperti air mengalir terus-menerus Apabila mereka memanah hancurkan anak panah mereka Jadikan mereka seperti siput yang menjadi lendir Seperti anak yang dilahirkan mati tidak sempat melihat matahari Sebelum mereka sadar ditikam duri berapi Mereka akan disambarnya seperti dengan cipan tafan dalam pemurkaannya yang hidup dan bernyala-nyala Orang yang benar akan bergembira melihat pembalasan itu Lalu membasuh kaki dalam darah orang zalim Maka orang akan berkata Sesungguhnya orang yang benar mendapat kenjaran Sesungguhnya Allah mengadili di bumi ini